Biblioteca Multimedia maia Martin Sărutul gingaș al dimineții Uneori scoți din tine durerea cu forcepsul. Sterilizezi atent văgăuna săpată în carne de moartea prea multor oameni care ți-au fost, din întâmplare, prieteni. Petreci o scurtă convalescență în compania sticlei de whisky și a unui pachet de țigări. Te iluzionezi că ai fi un chirurg priceput, dar siluetele lor tăcute ca o imitație de icoană Îți vechează deșteptarea tot la capătul patului. Din cauza acestor mici impostori, împietriți într-o tristețe trufașă printre a așternutului, dreptul de a-ți alege ultima amintire e un privilegiu pe care nimeni nu-ți-l mai acordă de mult. Un băiețel oacheș în pantaloni scurți încă râde cu dinți de lapte. Ai da orice să-i poți trage prin strungăreață copilăria abia înghițită, să-l zidești într-o lume numai a lui, pe unde să rătăcească în voie ținându-și viața de mână. Să-l izgonești cumva dintre vizitatorii nocturni, nu pentru că l-ai mai puțin, ci ca să scape nevătămat din asediul atâtor umbre. Apoi dimineața te sărută cu gingășie, strecurându-ți printre buze o pilulă de anestezic. Stratageme de înșelat anotimpurile E mai rece astăzi, sărătul tău, o schimbare aproape imperceptibilă. N-ar fi trebuit să o simtă termometrul ca între carne și epidermă după ce l-am dresat atâția ani să ocolească radiațiile sentimentale cu potențial distructiv. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns, vara ni se stinge în brațe, fără motive concrete. Găsim o cale provizorie și fragilă de armistițiu, pentru că moartea e un malaxor de smerenie. Numai privirile noastre se hăituiesc reciproc. Orașul din spatele zidului lovește deja în ferestre cu gerbe frumoase de toamnă putredă. Vorbim din ce în ce mai puțin, dar niște cerea nu mai poate camufla înfrângerea iminentă. În fața unei camere de filmare, costumul tău declară existența neîndoielnică, a unei fericiri de rezervă. Noapte de noapte îi descos căptușeala Căutând miraculoasa rețetă care aduce liniștea sufletelor îmbătrânite părului alb. Însă și el e la fel de singur ca mine, improvizează sporadic stratageme de înșelat anotimpurile, își mută nasturii să ne cuprindă pe amândoi, asigurându-se că încă mai defilăm, pe bulevardele anonime, în pas egal și cu aceleași grimase insuportabile și ignoră în naivitatea lui genuină că nu mai râdem împreună de mult și că brumele au căzut în disgrație, încât nu le mai putem rezerva nici măcar o promisiune de ură. Autor Alina Dora Toma Lectura Maia Martin